Як умілий вівчарський пес веде вівцю, що відбилося від отари, бо, якби хотіли загризти, то вже давно це зробили б. Земля раптово пішла з під ніг, і жінка скотилася кудись униз, спиною, проїхавши по глинистому схилу, що випнув на мокре, шишкувате коріння. Ось зараз вовчі гікла зімкнуться на тріпатливому горлі. Життя похлиниться кров'ю. Відкриються ворота до пекла. І перед Мартою постане сам великий здрайця. Тиша, липка, жалюгідна, неможлива тиша. Марта лежала майже непритомна. Але нічого не відбувалося. І жінка почала потроху приходити до тями. обережно відкрила очі, сіла, огляділася. Вона була на дні глибокого лісового яру. Поряд дзюрчав маленький струмочок, примхливою змійкою збігаючи геть, а біля забрудненої мартиної долоні ображена погойдувалася кілька розпростаних травинок. Марта на звелася на ноги і мимоволі зойкнула, щиколотку прохромив різкий біль. «А де ж вовки?» – запізніло похопилася жінка. Виявилося, що вовки нікуди не поділися. Три темні силуети був ваніли над дворищем, як видно, нікуди не збиралися. Потім спускатися в негостинний яр, вовки теж не клапилися.